Перший. Гнитюча, слизька чорнота оточувала його з усіх боків. Він задихався. Розпачливими руками намагався відіпхнути від себе нематеріальні сувої, що ніби обкручували його. Поронав у них чим раз глибше, з криком, що застрях у набряклому горлі, марно шукав зброї. Був голим, останній напружив усі сили, щоб крикнути. Оглушливий звук урешті вирвав його зі сну. Роган зістрибнув з ліжка, напівпритомний, знаючи лише те, що його оточує морок, у якому невпинно обринеть сигнал тривоги. Це вже був не кошмар. Він увімкнув світло, похабцем натягнув комбінезон і побіг до ліфта. На всіх поверхах біля ліфта товпилися люди. Чути було пронизливий звук сигналів. Червоні написи «Тривога» горіли на стінах. Він обіг до рубки. Астрогатор, одягнутий, як і вдень, стояв перед головним екраном. «Я вже скасував тривогу. Мовив спокійно». Це лише дощ, Рогани. Але ви тільки погляньте. Дуже гарна картина. І справді екран, що показував горішню частину нічного неба, світився від незлічених іскор дощу. Краплі, падаючи з висоти, потрапляли в невидимий купол велетенської чаші силового поля і миттєво перетворюючись на мікроскопічні вогники вибуху, освітлювали всю панораму миготливим світлом, схожим на стократне полярне сяйво. Слід було б краще запрограмувати автомати, стиха сказав Роган, уже цілком опритомнівши. Сон його як рукою сняло. Мушу звеліти Тернерові, щоб не вмикав анігиляції. Бо кожне ж мені піску принесено вітром, зриватиме нас серед ночі. Вважатимемо це навчальною тривогою, своєрідним тренуванням. Заперечив астрогатор, який перебував у несподівано хорошому гуморі. Тепер четверта. Повертайтеся до себе, Рогане. Правду кажучи, я вже не хочу. А ви? Я вже поспав. Мені досить чотирьох годин. Після шести років порожничі ритм сну і бадьорості для людини вже немає нічого спільного з давнім зевним звичаєм. Я міркував над максимальною безпекою дослідницьких груп Рогани. Досить марудна справа – всюди тягнути енергоботи і розгортати силове поле, як гадаєте. Можна б дати людям індивідуальні емітери, але це також не розв'яже всіх проблем. Людина в силовій капсулі не може ні до чого торкнутися. Ви й самі добре це знаєте. Якщо ж надто зменшити напругу енергетичної капсули, можна навіть самому попектись. Я вже бачив таке. А я думав навіть про те, щоб нікого не посилати на суходіл, а працювати за допомогою роботів з дистанційним керуванням, признався астрогатор. Але ж це вирішення питання на кілька годин. На день, а мені здається, що ми будемо тут довше. То що ви збираєтеся робити? Кожна група матиме свою базу, оточену силовим полем, але окремі дослідники мусять отримати певну свободу руху. Обов'язкова умова така, що кожен, хто працює поза силовим полем, Має за собою захищену полем людину, яка стежить за його рухами, не зникати з поля зору перша засада на реєстри. А де буде моє місце? Хотів би пан працювати біля кондора. Бачу, що ні. Гаразд, а залишається місто або пустеля. Можете вибрати? Я виберу місто, пане астрогаторе. Мені постійно здається, що таємниця схована саме там. Можливо. Отже, зранку, власно кажучи, сьогодні, бо вже світає, візьмете свою вчорашню групу. Додам вам ще. Зо два арктани. Ручних лазерів теж варто трохи взяти, бо гадаю, що те діє з невеликої дистанції. Що. Ага, аби ж я знав. А, і кухню беріть, щоб бути цілком від нас незалежними, і за потреби працювати без постійного матеріального зв'язку з кораблем. Червоне майже холодне сонце котилося небосхилом, тіні гротесних будівель одовжувались і зливалися. Рухомі дюни між металевими пірамідами вітер постійно пересував на інші місця. Роган сидів на хребті тяжкого транспортера і дивився в бінокль на Гралева та Чена, які поза межами силового поля щось копали біля підніжжя чорнуватого вулика. Ремінь, на якому висів ручний випромінювач, перетискав шию. Він посунув його, наскільки зміг, назад, не відриваючи погляду від двох людей. Плазмовий пальник в руках Чена світився, як маленький, але сліпучий діамант. Зі середини транспортера долинув ритмічний сигнал виклику, але Роган і на мить не повернув голови. Чув, як водій відповідає базі. «Пане навігаторе, наказ командира, ми повинні негайно повертатися». Збуджено вигукнув Ярк, висунувши голову з люка башти. «Повертатися чому?» «Не знаю. Мене весь час повторюють сигнал про негайне повернення і чотири рази ІВ. ІВ. Ой, як у мене ноги позатерпали. Тобто мусимо поспішати. Дай на мені мікрофон і увімкни сигнальні вогні. За десять хвилин усі люди з навколишньої зони були вже у машинах». Роган вів свою невеличку колону з максимальною швидкістю, котру давала змогу горбкувати місцевість. Бланк, який виконував зараз при ньому функцію зв'язківця, несподівано подав йому навушники. Роган опустився середину металевого корпусу, що пахнув нагрітим пластиком, і під подовом вітерця з вентилятора, що куйовдив волосся. Слухав обмін сигналами між групою Галахера, яка працювала в західній пустелі, і непереможним. Виглядало, що збирається буря. Вже ранку барометри показували низький тиск, але щойно тепер за обрію випливли темно-сині пласкі хмари. Небо над ними було чистим. На нестачі атмосферних перешкод не нарікали. В навушниках тріщало так, що зв'язок був можливим лише азбукою Морзе. Роган прислухався до груп умовних сигналів. Переговори він чув не спочатку, тому не міг зорієнтуватися, про що йдеться. Зрозумів лише, що група Галахера теж повертається на базу з усією швидкістю, а на кораблі оголосили готовність, і викликали на місця всіх лікарів. Готовність лікарів, повідомив Балміна і Гралева, які запитально дивилися на нього. Щось трапилось, але, мабуть, незначне. Може, вал когось могло засипати. Сказав так, бо було відомо, що люди Галахера мали здійснити геологічні розкопки у місці, яке становила попередня розвідка. Правда, кажучи це, він сам не вірив у те, що трапився звичайний випадок під час робіт. Від бази їх відділяло якихось 6 кілометрів, але іншу групу, мабуть, повідомили значно раніше, бо тієї миті, коли побачили темний вертикальний силует непереможного, вони перетнули зовсім свіжі сліди гусениць, а за такого вітру їх мало засипати вже за півгодини. Вони наблизилися до межі зовнішнього поля і почали викликати командний пункт, щоб їм зробили прохід. Чекати довелося на диво довго, доки врешті отримали відповідь, засвітилися умовні блакитні вогні і вони в'їхали у глиб внутрішнього периметра. Група Скондора була вже тут. Отже, це вони повернулися раніше, а не геологи Галехера. Всюди ходи стояли, одні при естакаді, інші перегороджували проїзд. Панував балаган. Люди бігали, грузночі по колінам в піску, автомати блимали ліхтариками. Уже сутеніло. Якийсь час Роган не міг зорієнтуватися в цьому хаосі. Несподівано з висоти ударив сліпучий білий стовп. Великий прожектор зробив ракету схожу на велетенський морський маяк. Далеко в пустелі він намасав колону, вогники якої хилиталися то вгору, то вниз, то в боки, так ніби справді наближалася якась ескадра кораблів. Знову блиснули вогники у проході силового поля. Машини ще не зупинились, а люди Галахера вже зістрибнули з них у пісок. Від істакади наближався другий прожектор на колесах, крізь ряди машин, що безладно громадилися з боків. Йшла група людей, оточуючи ноші, на яких хтось лежав. Роган миттєво руштовхав людей, котрі стояли перед ним, коли ноші наблизилися, й остовпів. Першої миті він подумав, що трапився нещасний випадок, однак людина на ношах мала зв'язані руки й ноги. Смикуючись усім тілом, аж репіли шнури, якими чоловік був зв'язаний, він широко відкритими устами видавав жахливий пронизливий звук. Група вже минула, простуючи слідом за променями прожекторів а Роган, стоячи в темряві, усе ще чув це нелюдське скімлення, не схоже ні на що будь-коли чути. Біла пряма світла, в якій рухалися фігурки, зменшилася, піднімаючися стакадою, і зникла у широко відчиненому отворі вантажного відсіку. Роган почав допитуватися, що сталося, однак навколо були лише люди з групи, котра досліджувала Кондора, а вони знали стільки ж, як і він. Минула добра хвилина, доки він отямився, щоб навестися китай такий лад. Зупинена вервечка машин рушила, гудучи двигунами, угору естакадою. Загорілося вогні над ліфтом, група біля підніжжя зменшилася. Врешті Роган одним з останніх піднявся в супроводі добряче навантажених арктанів, незворушність яких здавалася йому особливо жорстоким глузуванням. У середині ракети лунали протяжні дзвінки інформаторів та внутрішніх телефонів. На стінах усе ще горіли тривожні виклики лікарів, але швидко погасли, ставало вільніше. Частина залоги спустилася вниз до їдальні. Він чув розмови в коридорі, що гудів от кроків. Якийсь відсталий арктан тяжко ступав у напрямку відділення роботів. Урешті всі розійшлися, а він зупинився, ніби вражений паралічем. Мов би, втративши надію зрозуміти те, що сталося, наче охоплений певністю, що жодного пояснення не може бути і не буде. «Рогане!» – перед ним стояв гарб. Цей вигук отямив його. Він стрипенувся. «Це ви?» Докторе, ви б бачили, хто це був? Кертелен. Що? Це неможливо. Я бачив його майже до самого кінця. До якого кінця? Я був разом з ним, сказав неприродностійким тоном Гарб. Роган бачив, як у скальцях його окулярів зблискують ліхтарі коридору. Група дослідження постелі. пробурмотів він. Так. І що з ним сталося? Галахер визначив це місце на підставі сейсмічних зондувань. Ми потрапили в лабіринт. Коротких стрімких ярів, поволі розповідав гарп, мов би не йому, мов би сам до себе намагався докладно пригадати послідовність подій. Так, м'які горби органічного походження, вкриті водою, повно гротів, печер, ми мусили залишити всюди ходи на горі. Йшли поруч, нас було одинадцятеро. Ферометри показували наявність великих кількостей заліза. Отож, ми його шукали. Кертелен думав, що десь заховані якісь механізми. Так, мені він теж щось таке казав. І що було потім? В одній з печер зовсім не глибоко, під мулом, там є навіть сталактіти і сталагміти, знайшов щось на кшталт машини. Справді? Ні, не те, що пан думає. Цілковите порохно. Розлідане навіть не неїржею, бо воно було з якогось неїржавіючого сплаву, але корозію наполовину згоріли просто рештки. Однак, може, інші? Але ж той механізм має щонайменше 300 тисяч років. Звідки ви можете знати? Вона його поверхню осідало вапно, в міру того, як випаровувалася вода, що капала зі сталактитів на склепінні. Галахер сам робив заміри щодо швидкості випаровування, утворення осаду і його товщини. 300 тисяч років – це найскромніші дані. Зрештою, то механізм, схожий, власне кажучи, знаєте на що? На ці руїни. Отож, це ніякий не автомат. Ні, він мусив рухатись, але не на двох ногах. І не так, як краб. Зрештою, ми не мали часу дослідити, Бо відразу після цього – що трапилося? Кожні кілька хвилин я перелічував людей. Я був під захистом, мусив їх пильнувати, розумієте? Але ж усі були в масках, ви знаєте, як воно, усі схожі між собою. А комбінезони також уже не відрізнялися кольором, бо вимазалися глиною. Якої смиті мені забракло однієї людини? Я зібрав усіх, і ми почали шукати. Кертелен дуже тішився з цієї своєї знахідки і нишперив далі. Я просто подумав, що він звернув якесь відгалудження яру. Там повно закапелків, але всі короткі, мілкі, добре освітлені. Несподівано він вийшов на зустріч нам за поворотом. Може, в такому стані. Негрин був з нами, подумав, що це тепловий удар. То, що, власне, з ним сталося. Він непритомний. Хоча, власне, кажучи, ні. Він може ходити, рухатись, однак і з ним неможливо встановити контакт. Поза тим втратив мову. Ви чули його голос? Так. Зараз він ніби трохи втомився. А раніше було ще гірше. Не впізнавав нікого з нас. Першої миті було найстрашніше. «Кертелина, де ти подівся?» – крикнув я. А він пройшов повз мене, мов глухий. Пройшов між нами і пішов угору яром. Але таким кроком, таким чином, що всі зацепеніли. Його, мов би, підмінили. Він не реагував на крик, отож ми мусили його ловити. Що там робилось? Одним словом, нам довелося його зв'язати. Інакше повернути кертелена було неможливо. Що кажуть лікарі? Як, звичайно, говорять латиною, а поза тим не знають нічого. Нігри не ні з Саксом у командира. Можеш у них спитати. Гар пішов, тяжко ступаючи, по-своєму схиливши голову. Роган сів у ліфт і поїхав догори в рубку. Вона була порожня, але, минаючи картографічну каюту, він почув крізь прочинені двері голос Сакса. Увійшов середини. Схоже на цілковиту втрату пам'яті. Так виглядає, сказав нейрофізіолог. Він стояв спиною до Рогана, розглядаючи рентгенівський знімок у руці. За столом над розгорнутим бортовим журналом сидів астрогатор з першою спотилицею на стелаж, щільно заповнений скрученими зоряними картами. Він мовчки слухав сакса, який повільно ховав знімок у конверт. Амнезія, але виняткова. Він втратив пам'ять не лише про те, ким є, а й мову, здатність писати, читати. Власне, це навіть більше, ніж амнезія. Повний розпад і знищення особистості. Від неї не залишилося нічого, крім найпримітивніших реакцій. Він може ходити та їсти, але тільки тоді, коли хтось дає йому їжу до рота. Розумієте, але... Чи чує і бачить? Так, мабуть. Але не розуміє того, що бачить. Не відрізняє людей від меблів. Реакції? У нормі. Тут проблема центру. Центру? Так, мозку. Так ніби цілком стерлися відразу всі залишки пам'яті. Отже, та людина з кондора. Так, я певен, це те саме. Я один раз бачив щось подібне. Зовсім тихо, майже пошепки сказав астрогатор. Він дивився на Рогана, але не помічав його. Це було в космосі. Ага, розумію. І як це мені не спало на думку? Збуджено вигукнув нейрофізіолог. Амнезія після магнетичного удару, так? Так. Ніколи не бачив такого випадку, а знаю про нього лише з теорії. Це трапилося дуже давно під час переходу з великою швидкістю через сильні магнітні поля. Так. Тобто у своєрідних умовах. Не таким важливим є сама напруга поля, скільки його градієнт і раптовість зміни що відбувається? Якщо в просторі є великі градієнти і трапляються стрибки, датчики помічають їх на відстані. Колись їх не було. «Правда», – підтвердив лікар і повторив, – «правда». А Мергальтен робив такі досліди на мавпах та котах. Піддавав їх дії величезних магнетичних полів, і вони втрачали пам'ять. Так, адже це має ще спільне з електричними імпульсами мозку. Але в цьому випадку, – голос міркував Сакс, – «крім донесення гарба, ми мали свідчення всіх його людей». Потужне магнетичне поле. Адже це мусять бути, мабуть, сотні тисяч гауссів. Та ні більше, ніж сотні тисяч. Потрібні мільйони. Тихо сказав астрогатор. на тепер його поля зупиниться на Роганові. Пане Рогане, увідіть і зачиніть двері. Мільйони. А бортові прилади не виявили такого поля. Настільки-наскільки, заперечив Горпах. Якби воно було сконцентроване в дуже великому просторі, якби мало, скажімо, такий об'єм, як цей глобус. І якби було ззовні екрановане, одним словом, Кертелен, мабуть, сунув голову між двома полюсами гігантського електромагніту, і цього замало, поле мусить осцилювати з певною частотою. Але там не було жодного магніту і жодної машини, крім тих заєржавілих решток. Нічого, крім вимитих водою ярів, щебеню та піску. І печери, додав м'яку, ніби байдуже горпах. І печери. Ви що думаєте, що хто затягнув його в печеру, що там є магніт? «Ні, це вже...» «І як це пояснити ви?» – запитав командир, мов би, втративши інтерес чи цікавість до розмови. Лікар мовчав. О 3.43 ночі всі палуби непереможного сповнив протяжний сигнал тривоги. Люди зривалися з ліжок, і клянучи, на чому світ стоїть, похавцем одягаючись, бігли на свої робочі місця. Роган опинився в рубці за п'ять хвилин після першого сигналу. Астрогатора у ній ще не було. Роган підбіг до головного екрана. Чорну зі сходу освітлював мурашник білих вогників. Виглядало так, ніби рій метеорів, що виходили з одного радіанта, атакували ракету. Роган глянув на прилади контролю поля. Автомати програмував сам, отож вони не мали реагувати на дощі, на піщану бурю. З невидимої у темряві пустелі летіло щось та розбризкувалося вогненними краплями. Розряди відбувалися на поверхні захисного поля і загадкові снаряди, вискакуючи з полум'ям, Ставали параболічними смугами дедалі блідішого відтінку або стікали уздовж опуклості енергетичного захисту. Озіря дюн на мить виринали з темряви зникали, датчики ліниво здригалися. Ефективна сила, використана командою випромінювачів Дірака для знищення загадкового бомбардування, була порівняно невеликою. За плечима вже пролунали кроки командира, отож Роган подивився на комплекс спектроскопічних датчиків. Нікель залізо. Манган берив титан. Читав з яскраво освітленого екрана астрогатор, стоячи біля нього. «Я дав би багато, щоб побачити, що це таке. Дощ металевих часточок», – повільно сказав Роган. «Суячи з розрядів, їхній розмір мав би бути малим». «Я б за глянув на це зблизька», – буркнув командир. «Ну що, пане, ризикнемо?» «Вимкнути поле?» «Так, на частку секунди. Незначна частина потрапить у глиб периметра, решту відріжемо, наново увімкнувши поле». Рога не квапився з відповіддю. «Ну що ж, можна спробувати». Врешті відповів, усе ще сумніваючись. Але перш ніж командир підійшов до пульту управління, світлові мурашки погасли так само раптово, як і з'явилися. І запанувала така темрява, яку знають лише планети, позбавлені місяців, що кружляють віддалік від центральних зорених скупчень галактики. Не пощастило нам з полюванням, кинув горпах. З рукою на головному вимикачі він стояв добру хвилину, Потім злегка кивнув Роганові і вийшов. Уривчастий звук сигналів, що скасовували тривогу, заповнив усі палуби. Роган зіткнув, ще раз розглянув на заполонені чорним мороком екрани та пішов спати.